Bismillahir rahmani rahim Elhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil khalqi wal mursalin nabiyina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'du Tjetë fa lëndrimet absolute e takon vetëm Allahu Jellal Uaz, proshndajtë të mshira, bekimat e Zotit qofshim i më të mirën dhe zotëriu në pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam Bishok të ti besnë, këmë bëj familë të të ndërshme, bëj bashkëshorë të të të pastra, dhe mbi gjithë muslimanët të anë kanë të botës të së të të ndjekin me të mirë dhiri në ditën e kiametit. Pa më burko, vazhdojmë ligjeratat tona, serialet, apo serialin e ligjeratave mbi e qkrimi në pengamberve, dhe kemi ngellt e këpëngamberi, biri akubit, jusufi aleyhi salatu vë selam, dhe kemi cekë në ligjeratat e para, se... Në gjarëja këti pengamberi meriton një varkë gogjatë madhë të legjeratave për me mund më ju afru më jadhan hakun në gjarëj dhe rëfimit e cilet e ka shkoqitë Allahu gjelle gjelleluhu, gjelle veqë në rishku Allahu të bareke vë të ala vetë është zgjerue Në përshkrymin dhe rëfimin e njarjesu Jusufit Alehi Salatu Ves Selam Mi për përshkak se në këtë muaj të Ramazanit neve kemi taktue Abo kemi premtue për të folë për të gjithë pengambert Ne përmendur në librinë në Allahu Gjelle Gjelluhu Neve dëtiromi që sot me përfundu e me Jusufin Alehi Salatu Ves Selam Që të nëngelin në e disa dit për të folë diçka për pengambert e ardhshëm atë çati ka dërguar Allahu xhele xhelalu deri tek Isa alayhi salatu wassalam. Andaj ajo e cila ka ngjarrje e Yusubit alayhi salatu wassalam është te te e, e madhe dhe nuk di se çka më luan, çka çka më më zëj për ta tregue, mirë po ajo e cila do ta shkoqit mi në legjëratën e sotshme është vazhdimi, vazhdimi i ngjarrjes së dëshme, pra Josia provokimi deri tek burgu dhe burgosja e Yusufit alayhi salatu wassalam, por dobi të shumë nga çfarë ti kam përmendur më përmen të artë, dobi shoqërore morale e këtu me radh rezistenca kundër të këqijave, andaj të tashojmë një një trajtim tjetër tash duke vazhduar se si po i reziston Yusufi alayhi salatu wassalam dhe si po provokohet tash në monir më më institucionale, më shtetërore, po përballohet apo po ballafaqohet tani jo më vetëm më një gruaje, po po kalon kërkesa e asaj gruaje ndoshta në kërkesë legjitime përballë shtetit, legjitime tek shoqëria, legjitime tek gratë e çdo merat deri tek vendimi që ose më ran këtë meselë ose më burgos. Do ta shohmi me lejen e Allahu xhelle xhelle xalalu. Fath Allahu tebaraka we taala pas fi alis saati burrit të saj kur i thot kërko falje për gjunoahin ton e ti Yusuf hiq u kësaj pune dhe mos e përmend kët punë thot Allahu xhelalu ala wa qala niswatun fil madinati imraatu alaziz tira wa dufataha an nafsi qad shaghafaha hubban inna lanaraaha fi dalalin mubin fadallahu xhelalu ala wa than grat në qytet Gruaja e Azizit, Aziz është mbretë, princë. Gruaja e princët dhe mbretët të asajkohe, po e përjo është dhe, po dhe po e provokon dialoshin e sajë për të afru nga të vedvetës, anë nefsi hi, për të kapat të apër të afru vedvetës. Atë grue e ka trullos, e ka të shmend dëshuria ndaj dial, dialoshit robit të sajë inna lene raha fi dalelin mubin këtë gruje në e shofmi të devjuar, të humbur, të gjeneruar dalel mubin devjim i qartë djetarë thoi Allahum mes fjalive të cilat i shkoqit për e gjallit agjës asaj vajze dhe të dera kur i takun kalon qeter stacion qeter vend takim ku është aj takim kur i shpërnda lajmi kur ishte shpërnda lajmi se kjo grue po e provokon robin Jusufin Aleji Salatu vësselam. Këtu ka disa dobi. E para për i tyre është se deri sa egziston standardi dhe kriteri i të mirës dhe të keqës pra njërzit e din që ka është, është të mirë dhe që ka është të keqës. Atëherë dhe në shtëpit njërzit edhe në shtëpit e tyre kanë mjëruj të keqës dhe kanë me pas frikë nga liksit. Andaj kjo gruje, kjo gruje, përshkak se shoqëria ende e logaritë të keqë e këtë punë, ajo frikësue. Edhe të të shofëmi se këtë frikë ka me umundu e me e ligjitimu dhe me e justifiku dhe me kalu që kjo është këtë normal. Kjo është kërejtë normale. Andaj djetarët kanë thanë, kur ka lejnë lajmi në qytetë, ajo frikësue. Po pse u frikësu? që është të shofëmi se ma vonë, s'ka mu friksu, kur, kur qeveria e ndrion në kriterin, kur pushtetet i ndrojnë kriterot, buri saj e heshti këtë punë, buri saj e heshti këtë punë, shkoti kërko fali atje, ti ju së vazhdoj e punën të anë dhe mbëllë këtë, këtë dosit të kësaj vepre, vazhdojni. Pra, nuk e bonit më dhe këtë punë. Mirë po, kur ka loj puna në qytet, atërë kjo vetëm shkon të duke, u irritu e duke u zemru e se si ka mundësi e emri saj me kalu e në gjarkullim për, për, për të keqë Andaj tha Allah u gjelluara dhe than grat në qitet grua ja e mbretit për e provokon dialoshim tjetër mësim që kanë zirë djetar për i kësaj Këtu del në pah kur reshtja e njerijut dhe lakmia e zjarët e ti për të ditë që ka pëndodh të njërzit. Dhe, do e, si do mos dhe familje. Pra këto grapse e banë në këtë muabet, sepse kanë kurejshtje dhe lakmi me ditë që ka pëndodh. Veçanërrisht të njërzë me pozit. Kjo shumë e rëndësi për njërzë që kanë përgjithsi, apo autoritet, apo Allah u gjelari ka shpruvue me në një pozit të caktuar. Kjo qka dojnë me thonë me këta djetartë? Se kurejshtja e njërzve, përmi dit intimitetet e atyre personave të autoritet të shumë është shumë ma e madhe se sa dëshira për të dit intimitetin e një familje pa në një pozit pra, pse javanë në muabetin se shiko, pse djetartë e thojnë këta nga se të tila raste në Egipt, kështë të plot që gruja provokon Robin, Bad, Bad, Lixie, Madhe kështë të sadush po pse koncentrojnë të Jusufirët e të gruja mbretit se autoriteti është aty. E njerëzit kanë kureshte për të di qka po ndodhë në për familje, qka po ndodhë intimitetet e të tëre, detajet, holdësit, kretë dojnë me dit. Ama veçanërështë dojnë me dit qka po ndodhë në familjet me autoritet, në familjet me pozit, në familjet që nuk janë familje standarde. Ajo është e familje qeveri, familje pushtetit. Andaj, Nado të me vao kujdes, sidomos njerëzit që janë më autoritativ, që kur rreshtja e njerëzve për detajet e tua është shumë më e madhe sa për të mlojet e dikujt. Pra, nëse je në pozitë, detajet e jot kam interesuar njerëzve shumë me dozë më të madhe sesa një cung e një shkam, shka kam interesu prej dikujt apo prej avamit të njerëzve. Andaj e shefse të njerëzit, hoxhës, dietarit, mësuesit, dikush ka qenë më shumë në pozitë jamosin detalin detalin jamosin shikimin jamosin një fjalë peshojn a çish ka kalu çish ka het çdo sen çka po bëhet me tan familje sa parë kosa sa parë s'ka kret kret kret pse a ndoshta me grumbull më të madh ekziston këna për na për njerëzit të tjerë standard nuk e intereson ja lejet ja ata ti je apo kështu lejet ja ata ti po të këshironi pse do të ndryshon pozita Andaj ata kishim pos raste plët tjera Ama diskutoni në rastin e gruje së mbretit Andaj tham Imraetul Azizi Gruaje mbretit Provokim Qysh Gruaje mbretit me provoku djallin Argument për këta kanë thonë djetarë të është se Ata vet kishim pos hilugave kësi punë Që të shakan të fol Dhe ata e tham këtë muhabet për me mrimi me por Jusufin Gjithë dhe shofmi kërejt që kjo akuz është për me shkume po Jusufin, jo për tjetër mirë po detalët pra shpesh her njeri ju do në mëmrim pozitën e dikujt e përdor mjete rënuse edhe cënuse edhe në përkomse të autoritetit të ati që ka e falë, vetëm e vetëm për mërit e ajë jo që është e ka pot keqe këta që shë sh dhe ta shofë misa Allah këtë që, këtë, që këtë fjali e ka qëjtë me kruhunëne, kurfa e tëre kështëre këta ta Kitë që kjo që fjali është tash fjali morale. Gruaja e mbretit po e provokon djaloshin e vet në shtëpinë e saj, ajo është degeneruar. Shikoj, ajo është degeneruar. Allah kur ta Allah kur e vendos peshore that fa lam sami'at bimakrihen, kur gruaja e mbretit e dëgjoi kur thën çndisjen e dinakrisë. Kjo ha është dinakri? Prej por jashtë nuk është dinakri. Po te Allahu është dinakri, sa Allah ka dit çka po dën më mik këtë gro këto po dojnë me mri me him bisedime me këtë gruje e në ashta aty pari e shofin pa kjusufin këtu mri në kurta e grave që që që të të përmenjë edhe prej tabiatit të, të grave andaj mësimi i radhës është që njëriju autoritativ shoshitët ma shumë se sa njëriju me standart të masës a thjesht dhe prej avamit të, të njërzve nuk miret shumë në, në shoshitje mire po njëriju me pozitë i nëmërohen detalët, i nëmërohen hëllësit, andaj duhet njëri ju me lutë Allahumë në gjellëvala, që perdët me sti dhe njërzëve me qenë më të trasha, nga se shtytjet janë edhe rratit përti, grisët të perdë janë shumë më të mdoja. Tjetra, kanë dhënë djetartë, bejen të biatul insan fi hubbil i tila vë të tebbu i lë akhbar vë khasatën inden njësa. E përmendëm kureshtën e njëzë për t'i dit lajmët. Ama khasatën inden njësa. Veçënërish të gratë. Që ka subhanë Allah. Andaj thash kjo sure, i ka mbin një mi. Libra parameje cila ashtë, mbin një mi e diçka mësi me indjerë. Me argumentet tjera shërjatike. Me aditët tjera, me aditët tjera. Studimi veçan i surës i Jusuf. Shiko që kanë thënë djetarë. Krejtë kanë kureshtën e mi dit lajmët. Ka, ka pakë. Mirë, po nëse e masna me zburit dhe grujës, kush do më shumë? Gratë. Gratë, andetet Allah, u e kalet nisu e tunë. A, fillim i shket lajme këshim paspati bura. G buri vetë edhe gjali aqës asaj. Ato e heshtën. Kanarë të rëshmetime atë që e kanë bo mua vetë me njerëzitjerë. Pra, ata nuk e kanë qitë lajme një ashtë. Kush e kanë gjërë? Ka arë në tefsirë se e kanë gjërë ato shërptorët që i kanë ndihmuë. Gruaja s'permë arritër të qëllimi i saj. Ato e kanë xhirr. Dorsa burrat andaj diaftar kan thon, burri është më i sigurt në mbajtjen e e lajmë dhe sekretëve të trashësisë. Andaj Allahu xheloa ala nuk ka dërguar gruaja pejgamber. Pse? Po nëse Allahu i thotë mbaje çfarë mos e kallëzoj, pas 10 vjet do të kimë kallëzu. S'nduron ajo. Nuk mundet më duruë e kallëzon. E Allahu pejgamberin çish e ka bó? që këta jetë kime kalzu mas njëse tre vjetëve që këtë lajmës kime kalzu tash kime kalzu ma vonë atër këtu qka përfitojna përfitojna se nëse shëftë dhe një burë në ato thoi za të mdoja që sënë e ma lajimin sënë e ma sekretin dije se ka një mga nga të abijati i grave nga të abijati i grave nga se sëreziteti kërkohët të burrat kur ti dhush dikush mshele blokoje blokoje këtë lajmë dhëtë me bloku ata dorsaq groqse bllokojnë. Andaj dietarët kanë thënë se kjo argumenton dhe alarmon për rrezikun kur njeriu mund të shkombi lajme me groq. Pastaj thotë ngadul kjo, kjo mesele. Kjo mesele ka dal kur e shkombim me groq, e me groq punë të ndoja, nuk diskutohon. Derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shum pun si ka diskutuar me groq të veta në në shtëpinë e tij. Ça kanë qenë jashtë? derisa kur beris, qip, ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për ta shfaq që por në më ka paspusha si kanë ditë grat kanë ardë konflikt disa sahabe me Aisha. Ajo kështu, ato kështu. A ka vallallajsë çështë kështu? A jo vallallajsë çështë? E bu derdha kanë konflikt me Aisha, ka thonë vallallajsë çështë se unë jam qenë gat me pejgamberin se e ka bë çka të punë. Ajo që ka thonë mrenas e ka bë. E bu derdha ka thonë po është ka kallzu ti. Ai ka kallzu ti, e skallzon ka ka krijt punë. Domethënë gratë, kanë kureshtje, flakë, të adije, që ka pëndodhë, pëse pëndodhë, që ka boni, pëse pëndull, pëse hini, të janë sejnë dhe të cilat veqohen me të gratë, andaj, kujdesi i burë, dhët me qenë mëj madhë. Tjetra, që kanë thonë, djetartë, të rau i dufetehe anë nefësi, po e provokon gruja në brejtit, dialoshin e saj. Djetartë kanë thonë, atë shumë ka qenë i qartë rasti, At shumë kanë i dukshëm me pasyrë të madhe kush është fajtori derisa edhe kur e kanë shpreh, kur e kanë shpreh kanë thonë ajo pe provokon kët. Ajo pe provokon kët. S'ka thënë ky e provokojat. Ajo pe provokon kët. Që do të thonë se Allahu xhallaxhali gjele u thon dietarët ka me nxirr pastërtin e të pastërtit edhe në gjuhën e kurthagjive, nga se këto kanë qenë kurthagji këto gra së kanë posë synimet pastra kanë posë synimet liga për në mri dikom tjetër e që Allah i ka së përvu e dhe ma keq i ka së përvu se djetar dhënë e kanë përdor fjallën e moral që me mri të pa morali e Allah u gjellore i ka së përvu me i këput dur të to e ajë cilje përdor të pastrëtën për qëllimet e liga kam i këput dur të, të tira shto djetar dhënë ajë cilje shfridzë fejnë e Allahot moralin e pastër për me mrit e pa pastër ta kam i akëput Allahot dhurt herdo kurdo ajo është punë e Zotit ajo është gjatë sa doje ajo ka punë me Allahun gjelle gjelle wa Allah mirë po shikonë në gjuhët e tëre ajo për provokon ato e dyshën shumë mirë ajo për po provokon pas taj thënë ka dëshëgha fëha hubba ka dëshëgha fëha hubba Ja ka morë zemrën a i djali. Ja ka morë zemrën a i djali. Këtu, Allahu Gjelluale a përdor një tërmë shëgëf. Në gjuhën arabe, dashuris i dojnë me, me, me, me, me plët terme. Njënë për i djetarëve ka një liber të veçant, dashurit në gjuhën arabe. Deri sa i ka arrit termët mbi gjëshdhët terme. Gjëshdhët emra të dashuris. Se të na e do, se do, dashuron së dashuron, blokot fjallori tarab shkon larg shkon larg fillon nga pëlqimi pak më shumë pëlqim me simpati e tjetër pastaj shkon në dashuri pastaj shkon në dashuri me lëvërdit të të ndërsiell të pastaj shkon në dashuri pa kuqzim e pastaj e është shumë më rad derisa pastaj shkon në dashuri hinore këtë këto janë terme të veçanta që i përdor Allahu xhallahu alaihi ede në gjuhën arabe këtu është përdor shaghaf qad shagha fa hubba thot dhjaloshi, ja kanë zonë zemrën. E shekhaf është pjala kësikur këtë zhjetë frima. Shekhaf i thonë këtë zhjetë frima. E asoj prej dashuris, ha? së në mërë këtë frimë, lërshëma jo. Do më thonë, asë shumë ishë dashuru në Jusufin, aleji salatu e selam, gati frima e emundante. Kjo kanë thonë djetartë, kër njeri ju dashurohët në sendet të ndalume, i ndaletë frima, Anëks problemejt për ta, dënohet për ta. Sa i dashuromi haram, sa i dashuromi luksi, a i ndalet fryma, i bllokojnë fryma me pa po të dashurën e vet. Apo atë çka e do? Apo pa më pashi, jallë vetë dininë kundër. Po edhe sënte të tjera, pasuri luksoze, vetura, apo ka njerëz fryma i ndalet. Çka koka kjo? Mirës problemejt pa ata. Nuk është problemejt pa ata. Ju jo kujtohet rast i Ibrahimit kur e kishte marr Allahu për mik Ibrahimin i kisht e re zemra Deri sa fëqin të ka një Rahjen e zemrës Mirë po me këta ka fituaj O është ngritë e zote jo në gjellë vahala Në katin e shtatë atje Edhe është ba mik i Allahu gjellë vahala Andaj, ajo me gjithë se vunte Shika, e ta është na Djetar të me dalë dikun tjetër Se vunte dikush, zdo me tanë që ka mosh përbluje Ajo është të vujt Qa që vujt e kishte Deri sa i kësh hi lojes felë Kishin lojës me burgosje pa burgosje. Dhe me dhe njerëzit kër përlijen me harame. Apo, me kamatat ndryshme, me kreditë ndryshme, me likësi dhe punë të fliqura. Ata kanë me mundësi me me vujt. Apo, mundë me vujt. Po kë nuk do me në thanë që na me i mëshiru ata si janë të vujt. Ata janë të vujt, qka kuj? Asoj që a kanë punu me durët e tëre. Andaj atë a thanë, ja ka morë zemrën, forimën atë janë dalë. Ashtë janë dalë, frim pastaj ka thënë inna lanraha fi dhalalin mubin dhe najnat e pak kët gruaje të devijuar dhe të degeneruar në moralin e saj. Tjetër çka ka përmend Allahu xhallahu ala e qe është shumë më rëndësit të përmendet ku kjo grua kur e ka dëgju kët lajm e ka thumbu, e ka e ka Gërvish, e ka shqetsu të e për. E ka shqetsu të e për. Këtë qëka argumenton? E para, para se me hi minje erë në kurë thënë e kësaj gruje. Burë rëtë kur gjo nuk i tha. Në bëllë e këtë, më abet, vazhdo. Atar, pse kjo, pse kjo prej burit nuk u friksu e prej shëshris u friksu? Qëka argumenton? Djetar ka dhono shumë një mesejle e madhe. Kur në shëshri, endë folët e keqja, endë logaritet, apo, spaku, nëse ti e bandë keqën publik, ajo logaritet e keqje. Atëherë alë edhe egzistër rëziku të kushë mështetësue, po në momentin që edhe morë nuk logaritet e keqje, atëherë, atëherë vetë në badë gara, kushë pe banë ma shpejtë. Ma dje, do të ashofëmi se ka kaluë me selja e amoralitetit në atë koë, që nëse ti nuk menon si ato e ki burgun, ose mi unë nështruhe grave. Pra, dhe sa ka qenë qështi disa shkëndia të të mirës, ka posë e ndë shqecime, të ato që kanë bo keqë, kur është standardizue e keqja dhe ka thonë që që gjë është standardi, se meriton këmi u hidh, hidh mas, atërë, atërë kanë thonë ose në burgë, ose që shtojnë në na. Tjetra, e kjo shumë rëndësi, e që egzistojnë libra të veçanta për këtë pik, ku kanë thonë se, a ka mundësi një gruje me e silë qeverin? A ka mundësi një gruje pushteti në një burit të, si tasa i kohë të Egjiptit? Dhe mos me ndoni se Egjiptja a ka në si kjo kohë sot, vetëm ku fitë e Egjiptit. Egjiptja e rakon për andori, ka bës shumë vejn dhe për rëdhvetit, A kanë shumë fuqije madhe Ndë i ka thënë El Aziz edhe Allah u Pequnë El Aziz i fortu kanë E mirë që ki i forti A kanë mundësim u dopsuhe Po Karëshi grave Ka shenë shumë i likë karëshi gryëz vetë Së një ka prish gryëz vetë Nuk ka basë mundësimi aprysh gryëz vetë Andaj djetarë kanë dhënë Nuk banë më mashtru me ato, ato Pamje dhe dukje të fuqishme Të parandorve të ndryshme I janë shumë dopt para një gryëje Dhe që ka thoje një gruje për po nënda atyre? E, një mëndim me pash një gruje aty, prej pre gravet të ti. Aj, luft të qelë me njerëzit, vetë të mja realizue dëshiren e grujes. A dhe në shumë trasmetime ka arse, Havaja e ka shtyje Ademin a aprovojna. A aprovojna për mënë. A nda i ka thonë, për nga mërë a.s. a.s. a i shës, radhijallahu anha, kur ishte në shtratin e vdekjes, Tha le dale Ebu Bekri le të prije namaz. A po? A i qa tha, apithu o merit se ki baba jam pak është shumë i dhimshëm, sënë e manë, lotin, është njëri shumë emocional. Për një nësam kërë nditi, tha, entën, sawah i bu Jusuf. Tha ju i një ato shka edhe Jusufin e kini provokua. Unë e po tha me Ebu Bekri ti për dhu o meri, a unë e vendosi, a te vendosi. Dhe thoi ndjetartë, është nervozu për nga mberi, ale i salatu samë. Çpo po rjejëste. Po ajo babajot po. Unë po thënë, me dalë Mubeqiri, leje ti. Aunë diç, aunë nuk e diç është emocionale. A nuk e diç është e vëndshme. Ai me vërtet kur ka dalë se më ka marrë vajin, që ka thënë në Mubeqir Sidik që është ndikuar shpejt prej librit Allahu Jelwala, mirë pa po pejgamberi sa shikoi si ka reaguar. Ka thënë juini ato sa e keni provokuar Yusufin. Kjo nuk është akuzë për Aisha. Kjo nuk është akuzë për Aisha po kjo është për të treguhe bazamentin dhe themelin apo ato grimcat në kështë ka provokue dhe se shikot qishë ka ndosh për e mbrenda me do më do pa me ndo për nga me në sëram sigur ipotetikisht ajo është nervuzu mirë masiko ka i dhejmë shëm pe qesë në dedikant tjetër ja, ja, ja oma arsella kemin qablik ke illa rrigele na për nga mërë s'kena zhjetë vetëm se burra ajo me ditë që me ditë që Politika me dhënë gruaja vetë nuk dikohet prej prej gruas. Mirë, po të tjerat, të tjerat, të tjerat për, për paragrave janë shumë të ligjsh. E duhet me lut burri, Allahu xhallwala m'smujosh para grujës vetë. Çoftë e gruaja vetë, nëse ka mundësi më shkatërrua jetën. Cila shkatërrim e jetës deri ditën e xhikimit, kike Mehmet de Yud. Deri ditën e xhikimit, ka kena me, me, me lexhuna se çikibur nuk i ka interesu gruaja vetë. S'ka xhenxelos për gruën e vet dhe disa djetarë kanë dhënë dhe ju thiteti ti mos gjelozija ti a kon ajo qka ka shkaktu burgun e Jusufit pëse si kuraj ti shkon bur e kishë ndërfraket mesele e kishë ndërfraket mesele mirë po dhe ju thiteti tina shkakton të lashe të mdoja shikosh ka dhëtë Allahu Gjellohala felemma se mi atbi me krihinne kur ajo i do gjoj kurthat e tëre Subhanallah Allah u pequn kurthat e tëre Grave Po pse kurth, a ju nuk ish kurth Prej për jasht Gruja ka dëvju, gruja mbretit ka dëvju Pe, dob, robin E ka provoku, e ka josh për të ranzina Ku ësht kurtha? Po Allah u gjelluala E te i kalon fjallën tane E te i kalon bukurin e fjallës tane E te i kalon Atë ambalajin dhe fasadën tane Deri tek agenda kriësore e jotja me krihin me kurdhë është ajo e qëfar kurdhë djetarë kam polemizu cilë është kurdhë ajo që ka është maja vërteta është se fillimish ka posë zhelozi se ajo bretrejsh prinsesh e këto papozit kjo e para e dyta kanë thonë djetartë ajo grua ma si qenë ka provokue prej dialoshit I a i sen ka i zakon shumë, pra ajo burë ka, ndekë aton Imra etul Aziz, gruja e mbretit, pra ajo burërin e ka, ja kanë cek burërin. Tjetra, ajo i ka krejt kushtët, krejt luksozët i ka, jeta e saj është, qka sh, sh, i mungon? Kur gjo nuk i mungon? Atarë, mësi asoj i kanë mbejtë syte një djallë, i ri, e është robë, se në të kaluarën, robës ka posë pozitë. Robi është lagari që argat, që është të dashovëmi se prejasoj që ka qenë rob, a i prapë s'ka gudzu mja këti fjallës, a i ka tham, dil këtu, dil ju, a i prapë ka dal. Ato, në fjallët e tëre, në bisedimet e tëre, kanë thonë, masi kjo është provoku preqat i djallit, qëpar djalli është taj? I, kanë insistu me e pa ju sufin a lei, salatu e selam. E këtu qka në nëkuptojla, se shpesh her grad din më mshef qëllimët largë, E neve duhet me në ardhë ulemaja me në kallëzu që e, e, ka dalë, musu mashtronin. Sa prej juve kini menu që kjo është të mamë që është tu, hapa? E neve duhet djetarë me ardhë me në izbërdi, e allohu gjënë lewana prej 7 kacijeve me e qujtë kurth. E ti thu, ku, ku është kurth e ato, ato për e qërtojnë për moralin. Jo, ato, ato e kanë qërtu prej për jash për moralin. Po në mbërëndësit e shpirtrave të të tëre kanë pasë qëll Me, me, me përbiru diqishme e pagisufin a lehi salatu vë selam andaj shpesher njërzit i morin shkalt prej përjasht që dokon se janë të shku mirë po qëlimi është me mri dikën tjetër andaj shpesher njërzit në përdhosjen e autoriteteve në në përkombin e autoriteteve ti mëndonë së ata prej gjelozis prej moralit prej dignitetit, apo se njeri ju në, për, në përkom djetartë, njerës të dije, së gjallartë, se e di dhu se ne mërë mër të fez, Allahu Gjelluara, ku është qëllimi, për të arritë ai pozitën qka e gjellëzon të tjetëri, apo? A prej për jash që ka dhë njerëzë? A vala ki ma shumë e do fejnë Allahu Gjelluara. Andaj, Alla, prej për jash në shdo kësa ato po, po insistojnë me me degenerue vepër nësaj, realisht ata kanë pasë qëllime Tjera. E si e ka prit këtë kurth ajo grua. Ka thonë, ersalet i lejhinne vë a'te dhe tlehunne muttëke e. Ju ka dërgu atëre rësul, ersalet. Ka kërku rësul, delegacione ka quëve, ka quë të dërguar njësë të vetë, në mbërët të rejshë. Mi thira to në gosti, i ka thirë në gosti. Vë a'te dhe tlehunne muttëke e. Dhe ja u ka përgadit Ka një ullës e dhe ka rike Dhe vend të ushtimit Djetar kanë dhamë Arabët e përdorin ullësën Për ushtim Më të teke e Ej me kja në taam Vendi ku du të mu ullë për ushtim Dhe subhanë Allah Allah u thotë ve Vete ka përgadit ka rikët Vete ka mor të avolinën Vete ka përgadit ka rikët Pse? Se ka qene shqetsu me shumë ka sejnë shtetsu me shumë për i lamit që ka posilët për ata. Tjetra, shtetsimi ka dhëmë, jo që i ka pengu se ato po folin moralin e saj. Se ajo mi pas pengu, ishtu të pitë burit vetë. Ajo me burinë vetë e ka kry ketë mabet. Ajo së shtetsu shumë e shumë se ato pe e degenerojnë dhe po e kritikojnë vejnë për nësaj. Po që ka dasht me bo? Ka dasht me au hejsh gjuhët edhe me mor arshqetim dhe justifikim që me mor po prej tëre për me vazhdu procedura me Jusufin. A këptut? A jo ka dojsh me mërë një po prej grave e mësë me mujtë muqërtumë që me vazhdu procedura, nga se me këtë folë me dysi së në vazhdoj ke po procedura me Jusufin. Procedurat e arritjes e qëllimit në amoralitet. A jo përgadit i ketë këta djetarë dhojnë, se allo përgadit a të detë, kura jo e ka posë në shërbim, përgadit në tavolinën, përgadit në ull Bini këto ushime, bini këto thika, kret me një fjalë. Bërë, bërë. Jo, Allah thot a te det prej cikletit. Pse a e ke pa po njeriu kur ka siklet, tot lej, lej sa e baj vet. Lej më shpejt se jam të gut. Ajo është gut. Ajo është gut ta heshtë punën, të punen, dë vazhdoje çëllimet. Shikoni subhanallahu. Shikoni se sa fall kanë heje në çështjen e Jusufit alay salatu selam. Kret kjo. Kret kjo për çka? Për një not për një natë e ka registru historija e ledzojnë atë dërditë në gjikimit e ca njëri ju bohët moral dhe njëri ju i devatë shumë duke ledzu këtë sure e ajo gruja i kam betë emri subhanallah prej pre dashurisë e flatë për zinadhe a moralitetë allahu në arujtë a të dhe lehunë në mutteke e ju ka përgadit nga një karrike ka ardhët e sirë se ju ka përgadit karrike të mdoja të të luksit, të komot shme me nejtë rahat, aty dhe e ka provoku atmosferën e ka provoku atmosferën o atet kulle wahidet i minhune si kine dhe gjdo një anës ja ka dhamë nga një thikë dhe prap ka orëshpreja o atet vetë ja u ka dhamë mërme pse e ka dhamë vetë kanë thonë djetartë ja u ka dhamë vetë që ato mos të kuptojnë se i ka thyr pra hutia që në ka thyr gruja mbretit nuk kanë mujt me ju shku mendja që ka po pohët pash me neve sa jo nuk i ka të reguë se befas ja u kanë gjerë pasta Jusufin për të arrit qëllime në vet ande ju ka boh hizmet vet që ato mundi që në ka thyr princesh e Egyptit gruja mbretit në ka thyr neve kanë mor hof me shkuë dhe ka thyr shumë ato që kanë fol dhe që kanë fol plotë Wa dhe ndi madhëtje va kalet i khrujj a lejhin dhe shpreja kur anore shpreja kur anore thot Allah u gjellua në gjuhë në ase gruja va kalet u khrujj a lejhin si kanë qenë duke hangër duke ull veqë i ka thonë Jusufit dilju për para dilju për para qëfar dalme dhe tërë thonë se i ka thonë Ukhruj aleyhinne Kjo është preja Ukhruj aleyhinne Djetarë kanë thënë E sejnë që kanë mi thënë, hin Hin Jo të dil Ama këtu djetarë, subhanë Allah Andaj, thash Për me kuptue Se qka do me thënë, shpikimi djetarë O është, si kur ti me të thënë Ti kisi një në vogë, lebo E, e le gjena jetin, 50 herë, asë një herë nuk e gjenë këta Po djetarë ti apin ato lupat e mdoja Se sytë që pëtë mdoj i kamë Kanë thonë, esenës akonë mi thonë, hinë, jo dilë, sajës akonë ati. Akonë mi thonë, hinë, jo dilë, e që ka këpëtën dilë, pse dilë? Kanë thonë, djetartë, i ka thonë, dilë, ka lo shpejtë, minjarë që të ndërë atje. Pse? Ka lo shpejtë, si shërftorë, si argatë, si robë, edhe uhrugjë ale i hinënë qatë shpejt kallo deri sa trurë i otë në tjetë të dera tjetër minjarë kallo epse për qëto sekondat vogla ta shofë me ju shakini me bo so nësë ka me apruktu si maniken juve me ju nejt a po, jo jo jo a i veç ka me kallue në sekonda prej në deri në deri e ta shofë me ju që i po më qërtoni muhe hajde ta shë ju rezistoni këtina rezistoni këtina a daj ka thonë djetarë jo rastisht ju ka thonë dill ju Por delio shpejt. Mos rri këtu. Po del në ato. Ka kaluar e jesu fi alei salatu selam. Shikoj. Falamma rainehu. Fadallahu jalla wala veç kur e kanë pa një herë. E tash hypara më ndole. Ajo e ka pasur në shtëpi. O rrit me ta. O rrit me ta. Tjetra. Vite të tjerë ka kalu me ta. Tjetra e ka pasur komoditet, rrobe ka pasur. Rob, robi ta, ta përgatit shtratin Ta përgatit ushimin, ta bje ujin, ta bje pijen Edhe i ka këtë halavato Kërrejt këto Do me dhonë, parame ndonë së farë provokimi Këshka këtu Jusufi asaj Aj, aj vesh me një dalme Qëka thotë Allahu Gjelluana Ferlem mara ejne Vesh kër e kanë pa E këbërne E kanë madhushtuë Janë trundit Va këttajnë e i di e hunë dhe i kanë pre durët e tërë. Kanë thonë djetartë, deri sa briski dhe thika ka, ka kaluë në kocë, pa ndje shmëri. Pa ndje. Ka, ka, ka kalu briski në, në kocë, pa ndje. Këtu ka dhe një dobi tjetër të madhe që personalisht kur nuk shka, ka shku mendja, po djetarvi u shkonë mendja. Kanë thonë djetartë, kjo argumenton për një meselet tjetër që na mujna me përfitu si besimtarë, se dashuria e mpin dhimbjen dashuria e real dashuria e vërtet e mpin dhimbjen si ato krijes kanë po dhezër krijes Jusufin ka thonë për nga mberi rra ejtu Jusuf e kun po Jusufin e katin e tret u ti e shëtra l'husën i shtedhon gjisa bukuris gjisa gjisa e bukuris në cilin kriter ta demit që ta kure kanë po ka kalu briskin atje në koc pa endje. Dietar kan thon, dashuria pin dhimbjen. At har çka çka përfitojnë ana. Nëse na vërtet e dojna Allahun subhanahu wa taala, dhe jemi rallisht me dashuri pa kujzim me ta jelle jela-luh. Ai është krijuesi absolut. Ai kriju e ka kriju kët Yusuf, çka e ka bë kët kët tela she me ato gra. Ai e ka kriju. Edhe se ka bë më të bukurin, po akon me gjithë bukurie. Nëse ato me çka kët bukurie jan pidhimtat, janë pidhimtas, ka ndje kur gjatë. Atu vall njeriu që lidhon Allahu xhella veala, e don pejgamberi sallallahu, e don xhenetin Allahu te bareke ve teala. A ka mundësi mi ndje dhimtat e sprovave dhe telasheve? Ja. Jo. Mpinë. Konkretisht mpinë. Pse? Se dashuria është e fuqishme. Dietor thonë, madje për Allahu duhet me kanë edhe më e fuqishme. Do të më kanë edhe më e fuqishme. Pse? Mesoj dashuri shumë e madhe ajo. Ja dashuri për Allahun subhanehu aj na kanë xhir këtë, këtë përjetim që ka përshov me te Yusufi aj na ka më ncusur me përjetim mos fare këtë shkica këtë, këtë ndjenjë janë falënderim i Zotit ton subhanehu ve taala këtar kur i kanë prerë dhurtë ve qulna pastaj kanë thonë dhe subhanallahu shiko i kanë prerë dhurtë kur ti prish dhurtë çka dal uj xhagden janë pi vëllezër edhe prap kanë folë Se kanë gjedhe imë të njëri ju Shiko, kur, kur e prejtë dorën Që ka thot? Lejë Allah, shko ma shpejt Shiko që ka me ndodhë me këta Jo, jo, lejë e ti këta njërë Të mirë me këtë Ka në thonë su Allah o është i malë Allah o është i pasëtër Haqë alë Allah Ma hadha bëshara Ky së është njeri Ky nuk është njeri In hadha illa me lëkun Kerim Ky është vetëm se me lache e ndërshme. Kjo është me lek, bujar, fisnik, pra, kërë e kanë pojë su finale i salatë o selam, janë trëndit me një trënditje që janë pinë gjeshëmërit, e kanë prej dorën, kanë folë, e kanë madhruë dhe kanë shku largë, cilsimi deri sa kanë thamë, ma hedha beshara, kësë është njëri. Qka është me lache? Djetarë kanë thamë, pra i madhështisë dhe asoj që na trashëmëroritë e njerëzve e din se bukuria e madhe çka është i thonë njeriu me laçë. Andaj dietarët e kanë lejuar, më i thon fëmijës kur është shumë i bukur apo kur është i pashëm që më thon, koka është si me laçë e këto merat. Pse? Qëse na trashëmëroritë tona është e vendosur fitra që me laçë është shumë i bukur. Me laçë është shumë i bukur dhe dietar kan thon, kjo është e pranueshme, ja se kështu Allahu xhallahu ala i ka krijuar. Pastaj qalet dhe dhe likun në ledhi lumëtën në një fi. Ha? Ketë që ta shka e bona, për me thonë shket fjalë. Ketë, ketë kjo procedur, për me thonë shket fjalë. Justifikimin tem përbalë këti veprimi. Tha a ju grua. Që që ki? Që që ki është ai? Për të cilin ju muë e më, më kuzonë shqitë. E djetarë kanë thonë, pëse ju tha që shtu? Pra, ju grua, Më njëtpahme. Prej nder, nder. Normal, dera ka se bak më e madhe. S'ka qenë e vogël. Prej nder, nder, një herë pat shkuar ndurt. Shkuar ndurt xhakdul. Prej durr vet Juve. E Çiçiqi është asht ka ju, unë me vite të, të tëra, do të thonë unë më njëtpahme, unë me vite. Kush është më i denë më provokua unë ajo. Andaj kur ja u ka thon kët fjalë në një anë, ka thon tjetër. Wala qadrawtuh an nafsih e une e provokovë ati, ju këm shlua ati ju këm dhën, ju këm vërsullë ati se tash jena barabara apo? edhe ju edhe une të dy të provokum ka dhën e une e provokovë ata që kanë thënë djetar këtu ko shumë dërbi, smujmë i cekë të gjitha valoj nuk ka munë cimi cekë të gjitha e para se mbërënda pushteteve atje a po mbërënda dhëmëve Shumë mirë bëhet mohabeti kush është fajtor e kush është fajtor. Ani pse pastaj plasohat ndryshe. Mediat, gazeta, televizionet, diçka tjetër kalzojnë, diçka tjetër e dinë ti mbrena, ato shumë mirë e dinë çka po sillën. Që do ta shohë me se Allahu xhëlloa ka thënë, mos je ka në pas është i pastër Yusufi ka thënë, do të më burgos. Do të më burgos. Po pse më burgos është i pastër? Do të më burgos për me ruit rendin e pushtetit të çeveris. Andaj ajo mbrena çka ka thënë Këta në une e provokovë ata, andë e atë jemë renda, mësë mendojë sa ato janë shumë ga fila s'pe din, ku shumë kriminele, ku shumë kriminele, shumë mirë din i dinë meselën, ku shumë kriminele e ku shumë nuk është kriminele mirë po, ata i mbojnë kështu levërdit e veta, edhe ushtetet e veta. Festasëm! Shko që farë shprej e ka përdorë gruja e mbretit. Festasëm! Unë ju, ju e provokovë, ama ju kam brojtë fuqishëm. Djetarë thojnë, ka po shpreje më të leta Im të në a është apsenu, është frenu Fës ta sam është kur ti me gjitha fëqit E tua e pengon një veprim Ka thonë, këj është pengu fëqishëm Wa la illem jef'al ma amuruhu La jus gjenenne E nëse nuk e ban qatë pun Qka unë pithan Atare ka mu burgos Wa la jakunen Minë sahirin, dhe ka me qen i gjunjezuar dhe i përullur dhe i nënqmum për parameje që kje fjale fundit është kretë kjo përshka e ka boke ta si mështë të boje përshdyti me mu që ata shka përkërkoj ka mu burgos mirë po tash, kanë thonë djetartë ka përgadi teren për qenë i arsyshëm burgosja i usufi tale i salatës si kur ta kish burgos, fillim skej pos kuptim, i shkon e akuzumë ajo, po kur e mor polën, ha, krejtë provokuta, po. A ja vleiën për këtë? Këtu ka thashë më thon, a ja vlei ka për këtë? Ja vlei, auhri. Etash. Ki, si më stungoje mua, çka boi? E, e shfryxoi pushtetin tëm. E çse ka të njëj pushteti vet. Po ku pushteti kujt? E burrit. Mirpo e ka shfryxhu pushtetin e burrit. Andaj shpashharu lazer. Atë mbrayın do në parandoritë e Mëllojës, në pushtetet e Mëllojës, në çeveritë e Mëllojës, më kujtuani grujës, më ju kujtu di kujna. Shkon gjithë populli. Do të paguaj të kit popullit. Do të paguaj njerëz të mirë, do të paguaj tatime njerëz të mirë, por kjo është ligji i Allahut që luan çka ka bë, po njerëz të mirë me pagujt, tatime, jo për ato, por dikun tjetër, për të tregu Allahu diçka tjetër. Shisha i gaton, si mustaboe, tash me kërsim subhanallahu. Tash me kërsim, nëse nuk e ban, la yesjunanna kamu burgos dhe do të argumenton shpreha leyes junen dallon për shprehje tjetër ka thon vallahi pa dyshim pa kurr fare kompromisi ki kamu burgos si mos të ma boje atçka po e kërkoj pastaj ka thon dhe do të jetë nga të xhunjozumt mirë po dietar kan thon iftara katil ibarat ka ndryshuar shprehje dhe kjo ka ndryshuar shprehje ka ka mësime çish ka ndryshuar shprehje Shiko, kërka thonë ka me përgosë, 100% ka me përgosë, e së në në alë, po këtikush këtë punë. Pse? Se kam pushtetë ndorë, edhe i kam jetë ndorë, mekanizmat ndorë. Ki për me përgosë, 100%. Pastaj, kër e ka përdoj shprejnje dytë, e ka përdoj letë, edhe në ajetë ledzohët letë. Edhe është obligim mu ledzohë letë. Që ka thonë? Kërka ardhë, le jesë gjunënë në sh Kjo është lami i vërtetimit wallahi kam u burgos. Pastaj ka ard jes junan kam u burgos me nun të forcum. Ska ki ike prej burgut. Pastaj wala yakun e pastaj do të nënxhmohet. Pse i ka ndrush prehjes? Ka thon unë po me burgos e burgosi, ama kam e arrit me Djunezu që sheh jofket se di. Pra, çan e kuptohet. Në guptohet se ti munësh me burgoz një kam Ama a ki me për ullë, ata kjo pikpitje tjetër Ti munësh me burgoz një kam, patërsi, s'ka problem Ki qeveri, ki pushtet, i bandë të gjitha Edhe munësh me bakur, tha Edhe munësh me shpik, edhe pse njerës janë të pastër Mirë po A e gjunjezon, a e për ullë A e bandë të vogël E këto një pikpitje madhe, qështë e ka vendosht kjo pikpitjen Ka thonë për me burgoz si më përcim Ama a e bajt me, me hunç kryen E k Esa në arrit Andaj në duhet më konë kështu përbal Telashe dhe së provave Po, ne e bojmë tonën Ata e bojmë vetëm Ata mune me në kërshu me gjithësën Mirë po neve duhet me pasë parasyshë Se edhe atas janë sigurët në përgjënjëzimin ton Ska në gjënjëzimin ton Asku shë siguri Andaj ajo ka thonë Nuk e dija abohët ki i vogël Se që që që një ofë Që që që këmbohë rastot Nuk e di abohët i vogël Kale rab, rabbi Tha, o, Zotë jam, esi gjnu e habbu i lej, tha, o, Zotë jam, burgu, është më i dashër për mua, mimma jë dëuneni i lej, ma shumë se saja që ka punë thyrin me bo atë vejpër, wa illa tasrif anni kejde hunne, asbu i lejhinne, wa ekum minë al jahilin, që që e ka thënë Allahu i gjellu ala, jësufi a.s. që kësë farë lutje, e në këtë lutje dalin me me, me djetra mësime. E para, momentin e par, a i bonit vetat, i ki abstenoj, u mundu, i kalzu që i burriot, mare, zbohet kjo pun, kur zbohet kjo pun, i përmendë dë marësijet, zbohet kjo pun, kur zbohet? E tash, kure pas se kjo ka, ka fillu, mu, mu bojt ligj, kod ka bojt, kod ka bojt ligj, në nëse unë se bajt këta, tash unë kriminalizona, po bojt kjo, fajt, në pëpazin oja obligim, kur ngushtohet shto rejthi, ku me shku? Kale Rabbi. Tha o Zotë. Andaj, kur ngushtohet si shto, kur nuk shkën, s'ki ku me shku, ma Allah. I ke mor këtë se vejpet, i merë këtë se vejpet, qka ti ka leju, Zotë, i gjele-gjeleluhu? E kur shtri dhe te për atërë, kale Rabbi, tha o Zotë, ku me shku? Ata ti, o Zotë, tash, shiko subhanallah, dhe sh lutë, Te Allahu te bareke ve te Allah dietar ka than, "Osh lut vet, s'i lut para ty, osh lut vet se i ka nikurthin. Ço po bë? Ka than, "O zoti jam. Burgu është më i dashur për mua. E habbu iley." Shejë ka than, "E habbu iley, më i dashur për mua." Dietar ka than, "Ai çdo të më i burg. Yusubi nuk don të më po i burg. Po kur e ka pa veprimin e kundër çka i ka ndon vëzhdimi mundsi skop të tretën, ka than, "Kjo për iksaj" Burg. Pse i ka thon e habbu, se dietor kan thon, e habbu është kur diçka ti s'e do, po me çesai dhe çesai, çta. Atë ka thon, "Mumin Burg, sesa merra me kët veprim." Pastaj ka thon, "Mim majed uneni ileh." Nga ajo çka pun thirin ata. Subhanallahu, shiko këtu, dietor kan thon tash një meselë tjetër. Po, po lutet me e, rujt Allahu dhe me larguar nga kurtha E që konkretisht pëja u gjunë këtë kurë burave. Subhala Allah. Kështë këtë kurë, këtë kurë, për e lutë me shku të burat. Për pëja përgacon burave. O Zotë, rrujëm për i kurë thave që të të burave. Kujam këtë bura Allah? Je dë unë nëni. Gëse në shpeja në gjunë arabe ka ardë, je dë unë nëni. Shpeja më shkullore. Fonja është më shkullore. E të kisharë me fe... foljën femrore, ata rishkan rruju për i kurdës këtëre, grave, po ka thamë për i burëve. E djetë arkanë, ka hinë në burë atashtu. E kanë hi burë atashtu. Pse? Se Jusufi a.s. E pa që këtu asë një burë sështë të reaguve. Para mënda, gratë kanë morë vendim me bo zhina me një burë, gjallë është vogëlë, tri, në rininë e ti, e asë një burë nuk ragonë dhe me gjithë këta, a i burri ka thonë, që ishtu ishtë ti, e shtim burqë, s'o është problem? Ja ka miratu e fjallën, e Jusufja al-Islam ka thonë, e këtu në mëson e dhe nejë dhe, që problemi është të burrat, jo të gratë, se sikur t'kishë pas burrat që aty, a s'kishë him burgaj, a s'kishë mund me bëgta, e Jusufja al-Islam ka thonë, mbungesa e burrave, po mbalë mu gratë në më shtim burqë, E kurrë shkolllën ngrohtë, e kurrë shkolllën burrat. Ti e shet zhvesh për jashtë. S'ka faj ajo. Me vërtet nuk ka faj ajo. Ka faj dikush nëi shtyllë e doptat e brenda, që s'ka mujt në e nallata. Andaj shikoi Jusufi, tha, "O zot, ruajun prej kurrës tyre burrave. Ku janë këto burra, vallë, ti më graj të pas punëri tash?" "Jo, më graja më të pas punë, po s'ka burra këtu, se më pas burra, kurcën po? e mështin këtu mbruk." Prandaj s'ka mungesa e burrave. A ndaj mungesa e burrave e ban që shumë burra pastaj merra pre e e eliksive të grave që që që nuk vlen as me i përmend atë. Çiko, e kanë lut me bazinë, dhe nëse s'bazon zinos ti në Amburg, Allahu na ruaj. Pastaj i ka thënë, "Wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ileyhenna." Etash e ka kthim natyrën e vet, ka thënë, "O Zot, si mos të mshmangësh vetëm për këtyre grave?" Unë e mëjma nuk ato Unë e mëjma nuk ato Këtu kanë thonë E ka shfaq njërëzorën E ka shfaq njërëzorën O zotë Unë e diri tash Jam të shku Kitë të hik Ik, ik, ik Apo Kitë jam të hik Ka thonë Edhe Nëse së më largonë Sa më shpejt për që tu Do më thonë A e përmenat të kur Vëllë a ka dhe më thon, të kër, hemme bi, hemme bihi Vë më të biha A jo u hudhë Pas ati Edhe aj Ha? i shkojmenja se ma shkallësht s'ka qenaj që qësë është provoku për e krujes mirë pa e ka apstenu vetë vetën me apstenim të fëqishëm e qka pitetë allahot o zot këtu bura s'ka po une me bom e vazhdu veç me, me, me rezistu, të rezistu nuk e di adhe e ka dhe esbu i leji hinne mu i me anuk ato mu i me anuk ato pëse nga se rezistencës nuk i dijet ku është kufini dheri kur në qesa vite em të rezistuhe Provokim, provokim, provokim. Tash me burg, nuk i ditë eri sa. Gase, Jusufi e ka ditë se burgimi është që ajo prapë me vazhdo procedura. Ajo, burg në ka pasë në dorë, dhe. Burg në ka pasë në dorë, e marpi burgit të të bema një qatë jari qëtu edhe vazhdo procedura. Apo i shkën në burg, ku e ti ti? A dhe ka thonë, ozor, largëm diqishë se sedim o sa rezistoj. Që ka thonë, esbu i le i hinne, mu i me anu, ka ta e ti ola, e ti ola, abash, mundet me shkumenje se kime rezistua qiko ju sufi po thot nuk e di të rikur e zot pas ta i ka than o e kun minel jahilin e nëse s'muj me rezistu ma shumë e me ba allahu në rujt me azallah qiko ka than atar bana jahil bana injërand anda e ka lutë allahul me tëra dënesat me kitë dhe mshurin me kitë përullësin o zot, largom, s'muj mo nuk kam mundësiz e frigona pastaj ka thana Allahu جل و علا fastajabe lahu rubuhu fasarafa anhu kaidahun ay burjid zoti ti lutjes ati dhe largohi, kur thënë, e largoi kurthan etyra inahu huwa as-samiu al-alim avorteit Allahu e i dëgjon lutjet dhe është dëgjues i lutjeve dhe ai është i dijshëm جل جلاله pastaj thot thumma bada lahum min ba'dima ra'u al-ayat e, e pastaj pasi e konsultuan prokurorit e liga atje e konsultuan me selën e Jusufit thot Allahu xhela thum me beda lehum e pastaj morën vendim beda morën vendim mim ba'di ma ra'ul ayat pasi i konsultuan argumentet se Jusufi është i pastër këto i kanë fajet cili është vendimi gjykatës lejus jananda do të më burgos subhanallahu Allahu subhanu te masi pa argumentet se Yusufi është kristal. Kto i kanë fajet? Vendimi i xhika të cili dol duhet në burgos. Po duhet në burgos, s'ka çetë ndriçese, ose namu burgos me shukë pushtet, ose ose ket në burgos. E burgosim ket vëlla se më le të është. Apo, ande tha Allahu xhellahu ala, kur i pa kët argumentet, kish pas ka vajo vëlla. Kë i deri tash të rezistuo, edhe me burgan të kërcënuar. Mir po, dhe yas jununhu hatahin, dheri kur? Dheri sa na ta shofna. Subharallah. Nuk i kanë thonë burg. Sa ki menejt burg? Dheri sa na ta shofna. Pse djetër, thënja ka thonë kështu, që të nejen nën presionin e frigës se si di sa ki menejt. Se me thonë 5 vjet, 10 vjet, tamam. Këtë vjenë dheqi, dalë. Jo, hatahin, pa fat, si dijet, ta shofna. E kjo është njarja që Allah u gjelluala pas kësaj, kalonë në trajtimin e Jusufit në burg dhe sabiseda të cilat i ka baur me disa shok aty të burgut të cilat i ka taku dhe pasaj Allahu Xhelaluala tregon se si e kanë dhier prej burgut e si Allahu Xhelaluala ka ndihmua Jesufin alayhi salatu sallam e ka bue prej prej atyre të zati që kanë dhënë zgjidhje popullit të Egjiptit prej skamis dhe krizës financiare të së në kan pas pasaj Allahu Xhelaluala ja ka provu vëllezërit të junëzuar përpara ti pasaj ka provu babën e vet e ka i ka rosej dhe bashk me familën e vet e pastaj Allahu të e bare kjovë të ala e përfundon në gjarin e Jusufit Alehi Salatës Seram se që që, shtu, se që që shtu e bojna përfundimin e njerëzve të mirë, që tu edhe të Ibrahimi, që a thamë? Shiko, Allahu në fundë surës thotë që që kjo është përblimi i besimtarëve, njerëzve të mirë, kur Allahu e ordedoj Ibrahimin me dherë djarë, që ka i tha që që shtu da bojna me, me njerëzve të mirë, që ka në kuptonë kjo? Se na njërës të mirë nuk iloj në rahat, këta shti në kryje. Njërës të mirë nuk iloj në rahat, e më bunar, e, e më provokim, e, e më zilime vlezrit, e më burg, e andej, e këndej, ama që shtu përfundojnë. E Ibrahimin e kishtë e pas shëtit Allah në përsprova, e të gjithë, andaj në asibësim të ardhët me ditë se nëse dojna me vërtitu, pamirsin, dhe se jena njerëz të mirë nuk duhet më instalon trunse, pastaj jam njerëzi mirë, s'duhet më të mprek miza të problemeve. Jo, miza të problemeve argumentojnë se ka diçka te ty. Andaj, pa upitskue, pa uthumbue, pa pa pa ushtrir, a keni pa ndonjë ndonjë pemë me të cila pau shtrid, pa ushtrir, pa pa tundmit, nxjer diçka? Jo. Andaj Allahu i ka tund këtë burra dhe tash na morëm semplektore e lutim Allahun subhanehu ve teala ce Allahu jelle jalalu ne mundsohem me perfidut disa msimme nga jeta, Jusufit, dhe jeta Jusufit, është edhe e Yusufit sepse jeta e Yusufit ishte edhe shume mase mbushur me, me me me ata cka Allahu jelle wala ka cek elusim Allahun subhanehu ve teala ce Allahu jelle jalalu ne ban ndjekes te pejgamberve ndjekes te msimeve te pejgamberve te Allahut alayhi salatu ve salam elusim Allahun jelle wala se kat 20 te kaluar te muajit te begatshum Allahu jelle wala ta regjistron veprat e mira e Në lusim Allahumë gjellu ala, që më hirën e nedve të mdoja, nedve të cilat Allahumë gjellu ala, i ka zedhë më të mdoja, dheri sa djetarët kanë diskutu a janë këto netët më të mdoja, apo janë ato ditët e haqit cilat janë më të mdoja, me rënësioj që këtash prej natës e sotshme, filon një garë të jetë e veçant e afrimit më Allahumë gjellu ala, e kulu qavliha dhe fastagfirullahi li uolekom fastagfiruhu, inna hu hua elgafur rahim, walhamdulillahi rabbil alemin